Zakat kita bayar. Pakai miskin yang ada. Halal. Apa haram kita mengedap diri. Marilah harta banyak mana sekalipun. Dia akan jadi akharat. Dia jadi dunia. Tapi 10 sen pun. Kalau kita kalau kita menegar boleh hutus 10 sen. Tak sekarang. Tapi orang panggil. Dengan cara yang tak betul. Ia di dunia lah. Tidak mesti 10 yang baru jadi dunia. 10 sen pun. Kita belanja duit kita. 10 sen. Untuk barang yang dia, tidak berguna di akharat. Guna sakat dunia. Jadi jadi dunia ada berapa dia 10 cent? rokok lah apa ya? rokok berapa sebatas? ada 10 cent ada 10 cent kan? Oh, dia, dia mahu <laughs> tahu jadi 10 cent bila kita beli barang yang tak ada guna di akharat hanya guna di dunia saja. walaupun 10 cent jadi dunia tapi kalau kita waktu big seribu seribu ria untuk buat sekolah kau untuk peruan anak yatim kau walaupun 10 ribu pun, orang tak panggil orang tak panggil boroh orang panggil muroh hati jadi sebab tu aku boleh sekali lagi, hari tu nak cari, kau tak boleh carinya dunia. Biar apa bezau diantara dunia dengan hari tu. Wadah. <tuh> Waktu Rasulullah SAW. Karena itu, terdapat beberapa kumpulan orang kafir yang mengatakan bahawa mereka telah mengatakan bahawa mereka telah mengatakan bahawa mereka telah mengatakan bahawa mereka telah mengatakan Bener-bener macam ni telah diberitahu oleh Rasulullah kepada orang-orang kafir. Orang zaman Nabi itu tolak hak Islam dekat di Mekah kafir lah. Kafir belakut. Begitu juga di Madinah. Tolak pada hak orang-orang kafir belakut. Ya orang itu masa Islam ni melalui apa? Melalui Nabi doa ya. Ada di antara kafir tu kata dia Bermeteruh, dia tidak minta pun hujah. Pakal dia dengar, hok Nabi bucak, Aku ni Nabi. Mung, kalau tidak Nabi ni, Wajib tu aku. Benar, kalau aku nak wajah, Bini, bini, bini. Dia dengar. Bila dia yakin Nabi Muhammad, Nabi ngotiti, ya, Tak payah. Tak payah apa? Tak payah bawa dah, Tak payah minta hujah. Tak payah minta makjizat. Tak payah buat tu kalau minta mukjizat tu bukan tak boleh boleh tetapi maknanya kalau kalau tak mitok gapol dengan nabi bah kau akan terima bulat-bulat hak -bulat, nabi royat pun cukup bagi pengesah tasdik bil iman itu mana kata dia baqad akhbar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika qawaifa minal kufar nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencerita perkara-perkara tadi ramah apa ni kumpul-kumpul di kapi. Kapi macam-macam jenis kapi tu ada di antara mereka yang terima bulat-bulat nabiy wa ma'aindakum yamfaru ma'indallahi ba'd banyak mano benda ada pada kita le ni musnah belaka tapi hak dalamunya hak bakinya sisi alfaada jadi wakaf dengan dia percaya kenapa kerana dia yakin orang ni hak depan aku nabi sebagai zaman, jami' al ada nabi Musa ada nabi Musa ada nabi Isa ada nabi bagapa ni nabi, nabi akhir zaman bila kita terima dia di nabi tak ada sebab kita nak peluk-peluk-peluk dia buat terdah ayat Allah sebut Ya ya, yang amanu, tidak terfaham aswat kau, fakasat Nabi, tidak jaher bilau bilqaul, k jaher bazi kau, l bazi antahbata amal kau, antahbata syarul. Ayat surah Hujurat. Ia orang mukmin, ia orang mukmin. Dia tidak kata, ia katp. Dia tidak kata, ia orang. Ya ya, naf. Itu jugak orang mukmin. Orang yang sudah bukan muda, orang yang bukan muda ni, loya berapa pun tiada kau. Muka dia kita bukan muda. Tidak terfaham aswat kau, fakasat Nabi. Mujeng mu jangan lebih soromu, jangan tinggi soromu lebih pada soro Nabi. jangan <tuk> akak hok kita lebih pada Nabi, jangan. Hok bercakap dengan tu patutlah kalau Nabi ada bila kita bercakap depan Nabi, jangan pederah soro. Bukan apa pederah ini tak ada hormat kau. Hormat menghormati ini, makhluk lain tak reti lain pada makhluk orang. Okay lembu dia tidak hormat anak lembu dia tidak hormat pada ibu lembu tak gitu kan walaupun anak beranak bini lembu lembu hak jadi bini dia tidak hormat pada tuk laki dia lembu jantan tak gitu kan hak yang reti hormat menghormat Ini orang orang pula orang mukmin orang mukmin yang reti hormat jadi bila mu sedar bahawa depan mu nabi dan bila mu bercakap depan dia jangan bercakap deras tanda dia hormat so dan jangan jangan tot datang cakap perempuan lebih pada cakap perempuan Nabi jangan letak datang maknanya Nabi kata gini kata-kata eh itu hak, hak betulnya gini ini artinya kita letak datang kita letak datang pada Nabi Nabi tentu dah ilmu dia ni hak dia cakap semua mari dia perpada kita lagi letak atas. mana kita eh kalau kita kita luk ni agama lah luk ni agama benar nak nak kacak digah depan Nabi tak dia muka Nabi tak ada dah eh. tapi hak, hak kita tinggi hak kita tak tengah banyak tengah agama benar tu jangan tu yang kata kata-kata buat juga antahma fa'amalikum semua amalimu aku terbihkan aku terbihkan waktu melata syuruh kamu tak tahu kamu tidak sedar Di kau gudung gada amalimu pun terbih habili cing hanyut ke laut mana pun kamu takkan tahu tapi sekurang-kurangnya aku rayak bagian kalau kamu cair aku ni tuhanmu dia Nabi Muhammad Nabi Muhammad jangan terbih-beratahlah kau mengatakan omong aku kau terbih-terbih tak terbih. sedar terbih dengan rumuh-rumuh kita sedar tapi terlebih amal yang gurur jatuh di akhiratlah yang ikot tangan kosong paling. Kita di akhirat kita sedak batang semaya yang cukup ke Mekah kalau lagi jamur we nak mati kita kata aset kita dah ni. Tapi mesti ke hari tu kita tertun dulu? Tak mesti ke hari tu harita kita tapi punah habiliti. Laku. Hmm. Itu mana kata dia? wah Hmm, apa ni fasaddaquhu atau ketika istinghistingoga ketika Nabi sebut dia terima wa amanu bihi dan beriman dan belum menuntutuh burhan dan orang ini ada di antara mereka yang langsung tidak minta hujjah pun dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu banyak tu benda ini kita baca sejarah lah sejarah mengenai sallallahu alaihi wasallam Nabi dan tapi ada juga orang kafir yang bila Nabi sebut sesuatu dia kata Nashatukallah abaathakallahu rasulan. Ada di antara Kapi bila Nabi kita buaya buaya ceramong ceramong ceramong pas masuk kali sudah tu ada kata nashatukallah. Ya Muhammad aku nak minta engamu dengan nama Allah. Kita panggil aku nak tanya ikhlas ikhlahati lah dengan nama Allah. Abaathakallahu rasulah sungguh kamu ni rasa. Pen tanya sepatanya sungguh kamu ni rasul. Kau wak nak dekat aku ya Nabi kata Ya, saya tidak saya, saya tak ada sebab Saya tak ada sebab Nak olok-olok dengan orang Dan kalau kita baca Sejarah Nabi orang Sejarah Orang kapitulih Orang mukmin tulih Pesupu Iaitu Nabi ni Orang yang sudah dihormati Waktu umur dia 40 tahun tu Orang kapung semua gelar dia ni Al-Amin Al-Amin ni kita panggil Al-Amin Orang berjuh lah kalau la ni al-Amin ni orang bubuh pada Si Usho. Mana-mana pertubuhan, tetulah ada Si Usho dia kan? Kalau ketua dia panggil rais, kalau Si Usho tu al-Amin. Al-Aminul al 'Am, al Si Usho agung. Jadi orang tak Si Usho ni memang memanglah memang, orang dia ya, eh, setia Usho. Setia pun setia dengan dasar kau dengan gapo kau. Usho boleh wakil Jadi nabi ni al-Amin, dia ni setia, dia setia. Tak kena kau orang yang bergapus semua sekali. Sebab waktu waktu Nabi kita mula-mula terima -mula kan Dia balik kumuh dengan keadaan yang pucat kelak. Dia suruh aritina di setiap harga selimut. Sudah selimut tu. Aritina tanya apa yang gini mu hari ni. Tak ada tak ni. Dia kata dia raya lah dia aku. Orang mari jumpa aku suruh aku baca. Ikhra. Aku raya dia tak boleh baca apa dia konyum aku. jibril ada cerita. Akhir sekali ni sebab jibril Maknum sahaja dia lah tubuh badan musamman besar, besar top besar jibril nabi, nabi waktu aku balik ke rumah tu aku tengok kaki langit tak jauh ni gelap dengan kaki dia kaki dia tu tutup kaki langit jadi kalau kaki dia begitu gelap ufuk yasuddul ufuk apa, apa lah yang nampak kaki jibril je ya? tubuh tu kita boleh tahu serupa mana gitu tubuh kita kaki kita kaki kecil tubuh besar tak gitu kan kaki kobar tubuh besar kaki kecil, ya. jadi kalau kaki jibril tu penuh kaki langit kaki saja tubuh itu kita boleh haguk sendiri dah man, manusia mana, tak terkejut tak tak pingsan maknanya wujuh nabi Muhammad tu tidak rebah tengah jalan jadi akhirnya bini nak suruh nak suruh tok lelaki ini segak sikit dia kata kalau wallahi Allah abada innaka latasibur wa tahmilu al wa taqrid bay wa tu'in ala nawai bil dia kata abah susah gapo gak selama kening dia tak dia abah orang juruh dia wajaklah dia kata suka jamu orang. Okay? Mung suka dulur agak susah. Mung kadang-kadang tak ada pas-pasah ge menyusah Dewi karena semata-mata nak tolong orang. Okay? Dan dia, dia rajatlah sifat-sifat comel. Sifat-sifat comel yang ya, mememe sifat ni kalau ada siapa kelala ni pun orang pakak sayang pada Jadi kalau kira Nabi Muhammad nak cari pengaruh padang dari hak tu, tak payah ngaku jadi nabi. Padang hak tu tu. Tiba-tiba, apa nama kerja kalau Nabi, Nabi Muhammad buat lolok jadi Nabi, apa nama kerja lagi ngaku jadi Nabi? Untuk, untuk nak cari pengaruh. Bukan, ngaku jadi Nabi, jadi balau pula tadi. Tak ada pasal-pasal. Lepas kita kata, grab setengah orang tak sejari calon. Kawan gaji besar dah. Tak ada pasal-pasal jadi calon. Satu malam buta, dia dan telefon lagi. Tak ada pasal-pasal. Tak -pasal. gini kan? Baiklah. Kawan tak seri jadi calon. Kawan jadi cikgu. Duk. Gaji dua ribu, tiga ribu. Dah apa -apa semua sekali. Jadi, bila tak jawatan jadi cikgu, jadi Allah. Tak ada pasal-pasal. Ada -pasal. yang mahu cari bala. Tak gini kan? Ha, spoil dengan Nabi. Kalau Nabi Muhammad nak tipu orang, lalu dia istihad dia di Nabi. Tak cerdik nak Nabi Muhammad. Karena belum pada tahun ini. Ia pengaruh yang tinggi dah. Wakannya. Pengaruh hebat dah. Hmm. Sebab tu, dia berasa tak sedap. Kalau tak tanya, dia kata Muhammad aku nak tanya sepatah. Selamatilah kamu ni Nabi. Dia <coughs> memang kata selamatilah. Selamatilah apa aku terima. Setengah bahasa, hak jenis orang nak cari bendara tak banyak soal jawab. Terima terima. Ah ha, kata. kata dia, hadza imanul imanul am. Kata dia, tuan kita ni kata ini iman cara umum. Cara orang ramai berima padanlah dengan lagu ni. kita tanya yang kata lagu mana? Alagun. Ha, tak apa lah kalau setara itu. Nabi kata lagu mana? Alagun. Nah, tak apa lah. Ah, Jadi, umumnya orang ramah yang terima ke Nabi Muhammad, dia pakaian terima bula apa saja yang keluar daripada mulut Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Wasallam. Kalau dia yakin Nabi Muhammad tidak kecewakan, tidak tipu orang. Tak ada masalah, sikit abut bagi Nabi Muhammad. Tipu orang. Wahuwa yakhrujumnya al-ghuruh. Kata dia, perbuatan macam ni terkeluar daripada tertipu. Jangan kata kata oh, amun juga tipu Muhammad. Tipu-tipu ni kita, kita terima kecek pen orang, tipu orang-orang dengan tidak siasat asal galo. Apa cerita cerita pasal Orang mari jual cincin. Cincin ni mu acik cincin hikmat, cincin aladdin. Kalau mu acik sepen cincin ni, piti dia tumbuh. Piti tambah, piti Tahu-tahu jadi dua ya, tiga ya. Kecek kecek kecek dia, lepas tu berapa go awal. Rp40,000. Cukuplah. Orang lain nak 70 tapi tak boleh kisian. Mawak cik, ambil lah. Rp40,000. Bapak, ambil susu untuk pergi tidur. Jadi pakar terimuh lalu. Ambil piti, pergi lah bang, ambil piti. Budi Rp40,000. Padahal kalau Mawak cik tercudik sikit. Dia boleh kata, Allah awal, dah sampai gitu mau. Gligo batu. Bapak dia jual kok ranya? Baik-baik. Awal taruh sendiri dah. Kalau mikir banyak sikit, dia akan tanya balik. Bapak dia jual barang gligo begini muat? Bapak. Kau sendiri lah. Tak payah kerja. Belumnya terik. Pak tu orang boleh. Tak tahu piti. Tambah semua. Puluh ribu. Puluh ribu. Tiga puluh ribu. Tak kira kan? Sikit ya benda. Tapi dengan sebab kita ni ditipu. Dan kita tidak banyak pengalaman. Bakal senyap-senyap beli. Tak payah kau orang. Dia pun orang. Jangan payah orang. Barang ni. Kau tak payah orang. Begitu. Tapi orang ni. Adakah tipu juga? Tak. Kerana bila kita yakin Nabi Muhammad. Nabi. Dengan hujah cukup. Dengan muajizat. Dengan berapa cukup tamat cerita dia baik ditulis oleh siapa sekalipun. Bila kita yakin dia nabi, sah dan nabi tidak menipu. Bahkan nabi ini orang yang sengaja dan nanti oleh Allah Taala untuk pimpin manusia. Baik, masalah hapus sekali. Ibadat, kau muamalah, kau keuangan, kau budaya, kau politik, kau semua sekali. Jadi kita terima orang macam ni sah dah kita tidak ditipu. Baik, wa amal ma'rifatu bil bayan wal burhan fa an ta'rifa fasada ma waswas bihi syaitan minal ghururi dengan tabassuri fi da'wal anbiya'i wal, anbiya wal ulama'i wa tasdiqihim wa tasdiqihi fa innahu aydhan yuzilu uru wa huwa awam, kata dia adapun kita ma'rifat dengan bayan dan burhan ma'rifat kita ataupun tasdiq kita itu sama ada dengan iman seperti tadi ataupun dengan burhan burhan mak dengan hujah kalau kita nak berujah kalau kita nak pada wujuh nak terima hut Nabi Muhammad waya ni ya gini kata dia bahawa kamu kena tahu wasaknya waswas syaitan supaya kamu ditipu bit tabassuri fi da'wal anbiya wal ulama dengan cara membuat kajian cakapan-cakapan ataupun dakwaan-dakwaan nabi-nabi dan rasul-rasul wa tasdiqihim dan membenarkan mereka Maknanya kalau mu tak saya terima bolak-bolak gitu, mu mikir. Mu mikir supaya supaya penerima mu tu dengan hujah malam. Yaitu Nabi atas dunia tidak Nabi Muhammad sahaja. Muhammad dan Nabi lain. Tak tahu berapa ratu ribu, tahu berapa juta. Sebanyak selama mana manusia kena dunia ni, maka selama itulah Allah Ta'ala yang bersama Nabi. Soalnya Nabi atas muka dunia ni ada ke dok? Jawabnya ada. Bapak kena ada. Jawapannya melalui nabilah Allah taala berayat benda hak dia nak si. Allah taala buat manusia, patada ada masuk akal tu hal lepas manusia ni hidup ikut kehendak dia gitu ya. je. Tu aja buat nak boleh ke buat orangnya Allah taala buat kemudah asasi manusia hidup dengan bominya, dengan langitnya dengan hujannya dengan cahaya mentarinya dengan udaranya dengan tak berapo ribu-ribu karo lagi nak suruh manusia ni hidup molek pas tak ada kemasuk akal tu apa ka perorag pegero sepego-pego dengan tak ada ajar gapo dengan tidak buat panduan apa tak masuk akal baik maunya mana ngiku ngiku ya akak kita ni Tuhan mesti mesti bila dia perorag dia mesti ajar orang supaya orang tu sama kalau kita kata peru anak tak, tak ada. Pak ni, tahu makanya kanak anak. Pak anak nak ngaji, kau nak gemaknya, kau nak kata orang, kau nak curi, kau nak luk begitu. Tak ada seorang bapak tak mungkin. Baik bapak orang asli, ataupun dalam hutan ni, ataupun orang kat Semua sekalian dia peru anak, dia nak tengok anak dia ni, juru, anah, bijuk. apa panya macam dia buat. Lepas tu cara mana Tuhan nak, nak didik orang? Caranya, dia nanti orang yang tertentu jadi rasul. Rasul ni dah jauh aja orang benda molek benda wuduk benda dorat benda paham dunia benda akhirat pas masa sekali. Siri kenabian ni jom zaman bila lagi sunah Nabi Muhammad sallallahu alaihi Jadi ketika gua ni Nabi Muhammad ni bila kita bila kita duduk situ kita yakin lah dia ni nabi. Ah ha, tu cara hujah. Cara hujah cara, cara kita mikir supaya kita ni kalau panggil terima terima ajaran Nabi Muhammad tu bukan terima bulat-bulat dah. -bulat terima dengan hujah kita dengan dalih kita dengan kepala yang kita sendiri pun tak apa juga kata dia. Haklah betul apa ni tasdiq bil burhan, hak tadi apa ni tasdiq bil iman. So, yang keduanya sebanyak mana benda hak Nabi ajar. Baik Nabi Muhammad, baik Nabi Isa, baik Nabi Musa. Cuba cari so hak, hak benda mentarak manusia. Cuba cari so jangan so banyak. Dalam banyak-banyak ajaran Nabi cuba tunjuk kat aku so benda hak mentarak pada manusia. Nabi Muhammad, Nabi Nabi ajar semah ye. Dara kemanfaatan. Nabi Nabi ajar jangan curi. Mudarak kemampaan pada manusia. Nabi Jangan cakap bohong. cakap mesti benar. Mudarak kot. Sebanyak mana ajaran Nabi ni bila mengkaji, mengkaji lalu orang ni, ajar benda betul. Kalau tak sabuk dia ajar ni, bagaimana yang mudarak pada manusia. Pasal tu tak secahaya guana lagi. Ambil lah berapa pun. Seperti modok sebut soal kepada orang Cina. Tuan-tuan semua, sokong Pah. Karena Pah ni bawa Islam. Islam itu sendiri, cuba awak kaji sendiri. Banyak mana? Apa dia benar hak yang zarah pada manusia? Kalau awak boleh jumpa hak ajaran Islam ni munuh ke manusia? Usah kau tak saya, saya pun tak saya ikut Islam. Baik dari segi akidahnya, baik dari segi ibadahnya, baik dari segi jinahnya, baik dari segi muamalah. Kira cara orang awe, cara Islam ajar kita pandang nilai politik. Politik hak Islam ajar cara mana nak terbi orang, nak berapa orang. Cuba cari so hak barang ni munuh kau. Coba saya. Kalau jumpa, cukup hujah malam. Saya pun tak say Islam. Akidah gitu juga. Tuhan Nisa. So. Okay, Ia rakyat Tuhan Nisa. So. Gampu dia rusak. Bila rakyat Tuhan Nisa. So. Awak buat rumah, bini. Nak berapa orang untuk laki sebuah rumah? Soren, ya. Kalau dua orang yang datang sebuah rumah, aku cah lari. Dalam kapung, nas, kena soren untuk mulu. Kalau dua untuk mulu, aku cah lari. Lalu aku cah laki dua untuk mulu, tiga untuk mulu. Tak <laughs> Baik, pakat aku, pakat aku. Raja baik MB, bai. Nak berapa orang nak MB? Satu bos lagi. Nak berapa orang? Kau tu nak apa? Kena soj. Ya. Daripada bau siapa kata kena soso. Pak kalau atas grup, kau jaga bom, langit bau minyak tu, kena soj juga. Tu dia punya logiknya, tak gitu kan? Ya, ha itu, Islam aja Tadi ada budak-budak Amerika. Boleh ada sini kata ada malam. Budak Amerika, mereka Selatan Dia masuk Islam tahun 84. kamu tanya dia? Kenapa dia agak masuk Islam ni? Dia kata, Kristian, aku terima dulu, Tuhan ni tiga. Tiga adalah so, so adalah tiga. Tapi bila aku bila aku tahu Islam ni, waya yang so lalu, I berasa Allah ni. tu tiga adalah so, so adalah tiga. Tapi bila mari Islam, orang yang so. Gila, otak aku boleh terima lalu tadi. So, start daripada rumah. Untuk lelaki pesan, so, sebuah kapal untuk pemulus so, naik untuk gawah so. mana gitu sini so pakatan so pak sudah lebih senang daripada tiga adalah so so la, tiga. Tak, tak ada sama pendek tiga adalah serabut so, palau, tiga adalah so so la, ada god ada father ada berapa so lagi depan kita roh jadi tiga adalah so so adalah tiga bila islam banyak so ayol dohon itu kata dia pertama nabi tak ada atau tak ada ada tanah dunia ni yang keduanya semua ajaran nabi-nabi dan ajaran ulama ulama ni kita panggil pelapis lah kalau istilah politik dia panggil pelapis ulama Rasul sebanyak mana ajaran nabi dan sebanyak mana ajaran ulama coba kaji ada koh benda yang membunuh kau benda yang rusak kau tak ada sahabat dia tak ada sahabat tak ada sebab manusia yang punya akal fikir tak boleh terima itu yang kata dia fa innahu ayziru al dengan cara lagu ni pun boleh menghilangkan penyakit hurur ya ada padamu manemmo kalau pakai buah nabi mu tidak akan ditipu di dunia buak-buaklah bini dah cukup kau harta jadi toke expo embaren kau gapo kau mu tidak akan ditipu di dunia Karena, kalau mu kalau mu turut ajaran nabi-nabi dan rasul-rasul kata dia wahwa madraku yaqin al-awam itu kata dia hok aku sebut sat ni orang awam pun boleh boleh yakin wa abs khawas dan juga orang khawas pun boleh betul orang khawas mano orang hok hok pangkat tinggi sikit orang cerdik orang berijaksana pun Lain tu juga dia beri orang awam kampung pun dia boleh mikir siapa kau pangkat itu. tu wa misaluhum maridun la ya'rifu dawaa illa Kata dia kalau minum misal aku buat misal satu orang sakit dia ya, dia tidak tahu bab dia sakit tapi ubat dia dia tidak tahu macam kita kapung sakit tapi tak tahu ubatnya apa qali tafaqal atibaa wal ahlus sinaa an akhirihim ala an dawaahu an nabtul fulan tetapi kata dia walaupun orang sakit sendiri tidak tahu bab tapi sebanyak mana tok bom sebanyak mana doktor jua zaman bila lagi mengaku bahawa akar kayu goni kulit kayu goni daun kayu goni jadi ubat fa innahu tatma'inu nafs tutminu nafsal marid ila tashfiyati benda lagu ni menyebabkan jiwa orang sakit ternay? kita sakit tak tahu ubat bagi orang royak ambil akar go tu lari bagi orang ambil akar go tu lari tok bomo royak awal cari akar go lah doktor lalu doktor royak bu ambil akar go ni lah menyebabkan kita orang sakit ni tenang lalu hati betulnya bahagian tu ada di umur kita tak payah kita kata doktor cuba rayak hujah sikit tak gitu. kena rayak hujah sikit apa-apa yang akan misalnya akan pulut kerakak berapa berapa jadi ubat berapa ha, kena pada cerau mata begitulah. ikut mula anak mabuh mabuh dah tidak ha, gitu tak kira, kira, kira? aku ni tu bomo. aku ni doktor aku ni orang tua kakak berhenti sangat lah ni ubat dia berapa ni lah kena balabalo ngaku kena bujur buat tu alasah lah. Baik mak mapuh dia Kita boleh kata begitu. Dah tak ada orang sakit yang tak boleh terima. Bila dokto wayak, bila tok bomoh wayak, bila tok dia sendiri pun wayak, hati orang sakit mana dia tak boleh terima. Jadi kalau dokto yang boleh jadi salah, tu tu pun boleh tenang oleh hati. Ini nabi. Assalamualaikum. ini nabi. Nabi ni bukan dia melalui makmal, bukan dia melalui botol, buat bedak, dia melalui Tuhan surat pos mu tak boleh terima jangan dia. Tak tok bomoh, hok tak tentu tu lari. Kadang-kadang tok bomoh mudoh, kita tok bomoh, doktor pun buat tak tak siaban. Nah, dia tak skum pun panggil. Pun kamu boleh terima juga cakapan dia. Ini kan nabi. Macam mana mu tak boleh terima? Nah, tadi dia. Kita mana kata dia, fa innahu tutam'inu nafsal marid. Kata dicakap macam ni ya keluar daripada tok bomoh ni pun boleh boleh apa tu tutam boleh menenangkan hati orang sakit illa tasdiqihim untuk membenarkan doktor-doktor dan bomo-bomo tadi wala yutalibuhum bitashhihi dzalika bil barahin dan orang sakit tadi tidak payo mitok daripada doktor untuk untuk menenangkan hati dia bil barahin tibbiyah dengan dalil-dalil bomo. Dia kata hamba boleh ada adapun puluk belakang romong tapi hamba nak no, nak no hujah sikitlah. Apa hubungan di antara sakit saya dengan akan polok ni apa khsia dia sakit saya ni lagu mana ya ya ni boleh jadi sembuh tak payah gitu mu kalau mu terima bahawa aku ni doktor kot bamu mu terimalah dia ramah orang sakit kapung terima bulat-bulat gitu ni, tak payah bujur apa semua baliya thiqu biqaulihim wa ya'malu bukan ramah orang sakit bui siqah bui kepercayaan kredit dengan perkataan dia wa ya'malu bi dah teruh kecabu akan polok tumuk-tumuk minum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 Cumuhnya kalau ada seorang dua orang gong, tak percaya itu biar dia Kalau ada seorang dua kampung ia matuh-matuhnya fikiran sengit orang panggil tak percaya aku tak percaya akan produk boleh berbaik. Tak apalah tadi tidak menjejaskan jiwa orang sakit tadi untuk terima bahawa kapulut ku akan berapa ni walaupun ada seorang dua tak cukup fikiran itu, mungkin dia kata aku tak percaya. Tak apalah tadi asalkan baik. Sallallahu